I don't care. Lykke kan sig dig til at få det det var en Og den var væk så længe. Og lykken vender sig hurtigere Og det var lukken lejermand Han sig i og ham så fløj Han kunne gøre fjeld og søge selv men, Og lykken vender sig hurtigere Det var lukken lejermand Som plejede sig til land Og det var jetten søm Spacerte sig i hjer ham Og lykken med så Velkommen Luggelejmen, velkommen her til vores land Den lever Leo Thor Asger og Vemsterlandet der Og lykken vender sig hurtigere Vi Leo Thor er Asger og Vemsterlandet der Men han har tappet sin hammer, derfor er jeg her Og lykken vender sig hurtigere han hammer den er fundet, men den kan ikke vind Før i borde I er en spej for alle vind Og lynken vendte sig hurtigere Det var lukkelejemann, han glædte sig til i kæde af ham Så fløj han tilbage igen, og så den Og sig hurtigere Det var men han fløj til land Og det var tur af Assa, og sig til og lykken vendte sig hurtigere Din hammer den denne fundet, men den, den kan vi ikke vinde Før de får vores fejere, et fejl, fejl til fælknin Og lykken vendte sig hurtigere Så gik de hen til frejere, og bad hen træk i budet tøj Da vi frejede meget, bad hen til frejere, ganske man. meget Lykken vendte sig hurtigere Guderne samlede snud til råd, men ingen havde noget i bit af hegn Og kom der med det råd, tog de kæde ud som blod Og lykken med sig hurtigt om Og Thor han blev så meget vred, han råbte højtigt nej Men lukke ham så endelig bad, det var den eneste, den eneste vej Og lykken vendte sig hurtigt om Det var den nægtige tur fra æs skæk og hår Så sejlede han til Nørre Hæng, som så ven en må og lykken vender så hurtigere Velkommen fra ja. jer Ja velkommen til vores går For den unge bud Hun er så venlig mere. Og lykken vender så hurtigere Du vokser til imod, til mod sådan hun bliver i lov Der til Hun er så en mod Og lykken vender så hurtigere hvor hun, hun begyndte at række, række. så dræk hun med et anker og hvordan kom til helt til, og, og løsken løsken sig sig kom hjæt til en fry, hans så rød og gul. Hvad er hun der for en Bliver hun der egentlig fuld, og løsken venner sig hurtigere. Jeg æder så meget, og jeg bliver aldrig mæt, før jeg får den hammer, som så, så, så, så længe har været begivt. Og lykken vende sig hurtigere Det 18 var de kæmper, den hammerbar på bord Men det var den unge brud tog, den fingeren tog Og lykken så sig hurtigere Det var den gode unge brud, og hun tog det af Så slog hun alle de kæmper ihjel af, mens de slag er Og lykken sig hurtigere Det var den gode unge brud, hun sprendte så let på bord sin hammer med sig i to og så lakkede hun hjem til to og lykkene vender sig hurtigere.